Aprilie spulberat. Pista 28. 4. Cancelariei Sultanului. Strict secret. Raport asupra evenimentelor din 31 martie. Conform în altelor voastre porunci de mare taină, cunoscute numai de mine și de căpitanul Durmișdur Ali, la amiaza zilei de 31 martie, armele oștenilor ce aveau să participe la parada militară și de la hipodrom au fost înlocuite cu arme încărcate. Ostașii și ofițerii respectivi au fost înștiințați asupra acestui lucru, explicându-le că trebuiau luate măsuri de siguranță, întrucât iscoadele noastre raportaseră că șefii albanezi înarmați fiind ar fi putut dezlănțui un masacru la hipodrom, etc. Pentru a asigura păstrarea acestui secret, trupele participante la paradă, ofițeri și ostași au fost supuși unei izolări totale, atât în cazarmă cât și la hipodrom, unde au fost încolonați în jurul orei două la amiază. În ceea ce privește Catil Firmanul împărătesc, acesta, după cum cerea lumina ta voastră poruncă, nu a fost arătat nimănui, nici chiar mie, până în momentul în care dur Ali l-a scos de la piept și l-a arătat de departe trupelor cu o clipă înainte de a da ordin să se deschidă focul. Niciunul dintre înalții dregători ce au participat la festivitate nu știa nimic despre existența acestui firman, ba din contră se știa că serbarea se va desfășura în mod pașnic. Astfel se explică faptul că pregătirile s-au făcut cu maximă minuțiozitate și tot astfel devine clar de cei scoadele albaneze care au urmărit cu atenție fiecare mișcare de-a noastră n-au bănuit nimic. La ora patru, căpeteniile albaneze, grupuri-grupuri, au intrat pe poarta principală a hipodromului, călări pe niște cai la fel de făloși ca și lor. Atunci, căpitanul durmișdur Ali a dat totul pe față și după ce a arătat trupelor Catil Firmanul, după ce v-a comunicat mai sus, a ordonat să se deschidă focul asupra gheaurilor. Cu rare excepții pricinuite mai degrabă de uimire decât de nesupunere, ostașii și ofițerii au tras. Trebuie spus că uluia i-a cuprins și pe oamenii noștri, ba chiar și pe apropiații mei. Consternate au fost oficialitățile din N. Tot astfel, conform așteptărilor, a izbucnit panica și printre spectatori, s-au auzit urlete de groază, multora le-a venit rău, etc. În ceea ce îi privește pe ei s-a întâmplat după cum se prevăzuse. Auzind prima salvă și-au smuls armele de la breu și au tras la început aiurea, apoi în direcția armatei. Ceea ce s-a întâmplat după aceea nu poate fi descris. Nici povestit. A fost un coșmar. Albanezii se aruncau călări în toate direcțiile întâmpinați peste tot cu salve de pușcă. Se auzeau pretutindeni strigăte nechezat de cai, iar fumul acoperise arena. Oamenii însângerați goneau înșeapre cum într-o imagine de apocalips, și își lepădau călăreții și galopau la întâmplare, alții își tărau stăpânii agățați în scări, etc. Câmpul era plin de praf și de sânge. Câțiva dintre ei au reușit să răzbată caviforul printre ostași și să ajungă în fața tribunei, dar acolo au fost întâmpinați cu alte salve. Unul rănit la obraz, prin de sânge, a apărut chiar în fața noastră, urlând și trăgând ca un diavol, până cel l-a va careva din tribună de a căzut și a murit. Cei care au putut să ajungă mai departe spre poarta hipodromului au fost întâmpinați aici cu alte salve. Unii dintre ei văzând că nu pot ieși, s-au întors în goană și au murit împreună cu ceilalți. Măcelul a durat aproape o oră. Ei se învârteau precum sălbăticiunile prinse în cursă, întindeau mâinile înainte ca și când ar fi vrut să prindă gloanțele din zbor și se băteau cu disperare încercând să-și vândă mai scump pielea. Vă dăm de știre cu mare durere că ne-au fost uciși și 139 de ofițeri și soldați, ale căror suflete s-au ridicat de pe câmpul de luptă direct în paradis. Ei cădeau unul după altul, iar goana celor rămași în viață avea ceva de coșmar. Cei mai mulți zăceau uciși la pământ și numărul acelor care se învârteau demențial împiedicându-se de trupurile stâlcite de pe jos era din ce în ce mai mic. În cele din urmă a mai rămas unul singur care a continuat să alerge ca ieșit din minți. Au tras în el de șase ori și totul de șase ori s-a ridicat și a început să gonească nebunește. Atunci, trupele au primit ordini să atace la baionetă pentru a termina cu cei care mai rămăseseră în viață. Asta a făcut ca răniților să ne mai ucidă în jur de 100 de ofițeri și soldați, ale căror suflete au zburat în câmpiile... Liniștei veșnice. Nu se prevăzuseră pierderi atât de mari. Lucrurile au luat o asemenea întorsătură din pricina furiei care i-a cuprins pe rebeli când și-au dat seama de ceea ce în creierul lor bolnav a fost o trădare, furia aceea depășind granițele mâniei omenești. În afară de aceasta, un alt motiv al pierderilor noastre au fost veșmintele lor blestemate vopsite într-o mulțime de culori și mai ales în roșu și alb, încât oștenilor noștri, în momentul masacrului, le-a venit greu să-i deosebească pe răniți de morți, pentru că roșul de pe hainele lor putea fi lăs neconfundat cu roșul sângelui, astfel încât unul rănit de moarte părea neatins, în vreme ce altul teafăr avea impresia că-i gata să-și dea sufletul pare că a fost dat să se întâmple așa și ceea ce vrea Allah e sfânt pentru om. După ce totul s-a sfârșit și lumea a părăsit hipodromul, s-au închis porțile și s-a ordonat să nu mai pătrundă nimeni înăuntru și mai cu seamă consulii statelor europene care, conform în altelor voastre porunci, nici nu au fost invitați la o inaugurare a serbării. Toată noaptea ostașii s-au ocupat de leșuri pe care, după ce le-au tăiat capetele, le-au încărcat în căruțe și le-au dus la gropile comune, din locul numit Jetimbatak în împrejurimile orașului. Tot că ziua s-a terminat și cu un pachetatul capetelor, încărcate apoi în lăs de lemn și după cum ni s-a poruncit expediate imediat spre capitală. Împreună cu ele am trimis stăvile și tipsiile de argint ale ospățului, care, conform în altelor voastre porunci, vor sluji pentru prezentarea ceremonială a ticvelor. Dimineața s-au luat toate măsurile pentru anularea contractelor cu negustorii locali, de carne, legume, dulciuri, etc., cu hotelierii și hangii, aceștia de spăgubiți cu 10 lire de persoană. De asemenea, s-a renunțat la serviciile grupurilor de muzicanți, dansatori, măscărici, etc., plătindu-li se fiecăruia 22% din suma pentru care au fost angajați cu contract. În ceea ce privește hainele și armele ca și celelalte obiecte rămase de la rebelii albanezi, acestea vor fi trimise spre capitală mâine, însoțite de procesul verbal respectiv. Muhardal Suleiman Ali Oglan Pasha Cancelariei șecul islamului, strict secret, raport unic. Referitor la înalta voastră poruncă în legătură cu ultimele cuvinte rostite în spasmele morții de nelegiuiții aceia, eu, încrezându-mă în teme nicia neprețuitului vostru ordin, care sublinia că vorbele rostite în timpul agoniei capătă în acest caz o importanță deosebită, deoarece reprezintă ultima atresărire a unui întreg popor, m-am străduit și am făcut tot posibilul pentru a afla aceste cuvinte. Greutățile pe care le-am întâmpinat n-au fost puține, mai întâi fapt ușor de imaginat, din cadrul unităților de paradă au fost excluși încă de la început ofițerii și soldații de origine albaneză, astfel încât numărul militarilor ce cunoșteau limba lor blestemată s-a redus mult. În al doilea rând, chiar dacă trupa a fost înștiințată că va trebui să deschidă focul asupra invitaților, în cazul în care interesele statului o cer, ostașilor nu li s-a putut spune întregul adevăr, așa încât nu am găsit cu cale nici să le ordon să asculte ultimele cuvinte ale murii bunzilor albanezi. În al treilea rând, ostași și subofițerii care au luat parte la uciderea cu baioneta acelor uciși pe care însuși alahia a părăsit, erau atât de stârniți de mirosul sângelui încât le-a fost aproape imposibil să audă strigătele bunzilor. În al patrulea rând, evenimentele au fost însoțite de un vacarm de debubuit de puști, strigăte, urlete de groază și nechezat de cai. Totuși, cu toate aceste dificultăți apropiații mei, după ce i-au descusut în amănunt pe ostași și ofițerii cunoscători ai limbii albaneze, au cules frazele și cuvintele pe care le transcriem în finalul acestui raport. Ah, oh, stai! Cine trage? De unde se trage? Trădare! Tu câine? Ah, ce Sânge! N-am apucat luna aprilie! Crimă! Ce vicleșug! Aici, aici! Totul e roșu. Nu, s-a zis cu Albania. Apă. Nu s-a terminat, nu. Dă-i, dă, -i, dă -i. Ah! Muhardar Pasha. 5. Eu, Mahmud, Il, Sultan și Calif, și stră nepot și pot de regi, emit acest înalt firman din glorioasa capitală, Istanbul. În urmă cu 72 de zile, întinzând o mână binevoitoare al baniei, eu de la curtea mea, centrul statului nostru, am chemat pe căpeteniile acestei țări la o serbare de conciliere în orașul N. Acești diavol și nevretnici însă, jocorind generozitatea mea împărătească, au voit să transforme întâlnirea pașnică într-o rebeliune împotriva mea și a nemuritorului stat otoman alianțe secrete, fraze, ba chiar și versuri provocatoare, amintirea drapelului lor de mult uitat cu vulturul bicefal mislit de șeitan, idealuri nelegiuite precum neatârnarea Albaniei, expresii și mai revoltătoare precum renaștere națională, acestea și altele asemănătoare au fost doar câteva dintre faptele dușmănoase ce au ajuns la urechile mele împărătești înainte de inaugurarea serbărilor. Paharul răbdării mele față de nerecunoscătoarea Albaniei s-a umplut. Am poruncit, deci, ca acești conducători să fie pedepsiți de o așa manieră încât să fie spulberați de pe fața pământului și doar amintirea acestei osânde să le supraviețuiască. Și așa s-a făcut. Albania, acest balaur cu 500 de capete a fost decapitată dar vina ei în fața lui Allah și a statului Osman e atât de groaznică încât o sânda aceasta s-a dovedit neîndestulătoare. Iată de ce ca împărat și locțitor al profetului pe pământ decid. Albania va fi dezmembrată. Numele ei va fi șters din catastiful statului și va fi înlocuit de azi înainte cu o nouă denumire, zona a treia a flancului stânga Imperiului. Se va anula din istoria oficială tot ce are le vreo legătură cu ea. Zona a treia a flancului stâng al Imperiului va fi împărțită în 498 de comune care vor alcătui 92 de districte, toate acestea depinzând direct de Beileberul Rumeliei. În aceste ținuturi este interzisă formarea unor unități administrative mai mari. Orice legătură între districte va fi considerată ilegală. Fiecare district va avea propriul său cod de legi. Este interzisă perpetu construirea de drumuri civile și de poduri. În vecii vecilor pașalăcuri să nu mai fie. Numărul funcționarilor comunei, leafa acestora, taxele datorate statului de comune, cantitatea de grâu, de orz, de lână, de carne, ca și numărul de ostași înrolați de fiecare comună, vor fi stabilite în amănunt printr-un decret guvernamental special. Mahmud, il, sultan și calif, lumina lumii și ibiciul necredincioșilor, rege al regilor, copiat de nensemnatul rob al lui Allah, Ibrahim. 6. Comisia centrală a plecat din N la patru zile după masacru. Imediat după ea au plecat și subcomisiile. Trăsurile lor au făcut o parte din drum împreună, apoi s-au răsfirat una aici, alta acolo pe drumul șerpuitor, până ce s-au pierdut una de alta și așa au și ajuns în capitală. Cu două zile în urmă plecaseră cu aceeași grabă, fără să privească în urmă, uluiți cu chipurile descompuse, fără vreo vorbă, grupurile de muzicanți și o parte dintre servitori. Decorul festiv a fost demontat a doua zi. Încă din zori, Hamali au început să scoată mesele de tratative din geamia albastră, ducându-le doi câte doi, cum se țin de obicei, sicriele. Au fost date jos mătăsurile și atlasul din vechea mănăstire, unde interiorul cu zidurile crăpate îngrozitor și-a recăpătat aspectul mohorât de dinainte. De mâncare și dulciuri nu s-a atins nimeni vreme de două zile. În ziua a treia s-a propus să fie oferite ostașilor, dar unele dintre feluri începuseră deja să se strice, așa încât s-a încercat să fie trimise pușcăriașilor. Apoi, pentru că direcțiunea pușcăriei ne-a acceptat, n-a mai avut nimeni nicio propunere și au fost aruncate la câini. În urma evenimentelor petrecute aici, orașul arăta mohorât și pustiu, străzile păreau mai înguste, scoarurile mai întunecoase. La baia publică unde ostașii și ofițerii corpului de paradă s-au îmbăiat după masacru, n-a mai călcat nimeni. Un vânt uscat și uierător ce-ți lua respirația a bătut în zilele acelea fără contenire. Locuitorii din Enli se părea că pe deasupra orașului lor zboară nestăvilite furii. Era un vânt sub a cărui suflare, cuvintele se strecurau a nevoie, somnolent, după cum orice gest conținea o lentoare ciudată. Se zvonea că Muhadar Pașa obținuse o funcție înaltă la Ministerul de Război, că durmișturi ali dispăruse din nou, adăugându-și alte lacune în propria biografie, că alaga cuiva Merovici era bolnav, ba chiar se spunea, că fusese internat într-un balamuc de Aiurea, undeva pe la hotarele crimei, acolo unde sunt trimiși de regulă slujba și țicniți și unde hoci nebuni cântă ezanul de cinci ori pe zi. În spatele geamurilor care sub rafalele vântului păreau complet albe, consulul englez scria guvernului său că urmele masacrului încă nu fusese rășterse complet, așa încât cursele de galop ce aveau loc în fiecare primăvară la hipodrom, sub patronajul consulatului, anul acesta nu se vor mai ține. Și într-adevăr, hipodromul era pustiu. Se zvonea că trăpașii nu voiau să pătrundă cu niciun preț acolo, că nechezau și zvârleau din copite îndată ce se apropiau de porți. Tribunele de lemn rămase la cheremul intemperilor putrezeau. Între timp, prin oraș trecură în două rânduri trupe în direcția Albaniei. Batalioanele mărșeluiau greu, urmate de șiruri de cai încărcați cu muniție. Căștile soldaților, lăzile și husele de pânză erau acoperite cu un strat de praf Ce părea venit nu din lumea materială, ci din împărăția somnului Localnicii îi petreceau cu privirea o bucată de vreme După care se întrebau, iar spre Albania? Dar parcă Albania a fost fărămițată, nu? Ea are acum un nume ciudat, zona a treia sau cam așa ceva Și totuși trupele într-acolo se îndreaptă pe semne că apele s-au tulburat din nou. Pe cine ori mai avea în frunte? Căpeteniile lor au fost ucise toate. Au apărut alții, frățioare, s-au ivit alții mai grozavi ca îilalți. l-alți. cum de îngădui așa ceva? S-au ivit alții, repeta slujbașul din N și apropiindu-se de celălalt îi șoptea, ca și când ar fi, avut, ar fi fost deținătorul celui mai înfiorător secret. Sunt complet necunoscuți, nu figurează pe nicio listă, în niciun protocol." Aleah!" exclama amicul, ce mi-a fost dat să aud." Venirea primăverii și mai apoi a averii așternu peste evenimente un văl de uitare. Iar bară sărită peste tot și florile și fluturii colindându-le, păreau că te ajută să uiți mai repede." Cafenelele începură să se umple cu oamenii la fel ca mai înainte, coșurile băii orășenești începură să fumeze din nou, iar regimentul ce se îndrepta spre zona A3 a treia a flancului stâng al împărăției nu trecut prin oraș ci îl depăși pe la periferie. Sosit timpul culesului la vie, al nunților și al cumetriilor, și orașul N uită încetul cu încetul sângele scurs în ziua aceea, de la sfârșitul lui martie și care, la urma urmei, nu era sângele lui. Numai norii de toamnă, iviți din spatele munților Albaniei, umplură cerul de la un capăt la altul cu un vaier prelung de tunete. Grei cu spinări negre, norii coborau tot mai aproape de pământ, căutându-și parcă morții la jetimbatac, gemură gușit deasupra orașului și, neputând să găsească mormintele, cerneau o ploaie caldă de suspine. Iar jos, oamenii se cutremurau la auzul bocetului din cer, clătinau din cap și murmurau. Pe Allah, nu suntem noi de vină! Deși știau că toate acestea aveau să se repete în fiecare toamnă, că nimeni și nimic n-ar fi putut să le împiedice. Decembrie 1976 Sfârșit Ați ascultat Aprilie spulberat de Ismail Cadare Ianuarie 1992 A citit Melania Erban